Her er de sorte spejler, en ny version. Hver dag er klokken to, jeg en sensation. Og med jer, kære lytter, kære P3-lytter, velkommen og goddag. Og tak fordi du gider lytte med til De Sorte spejder, det musikalske talkshow, som sender direkte her på Danmarks Radio's P3. Alle hverdage mellem 14 og 16, lige bortset fra i fredags. Men vi er tilbage. Vi har programudviklet, vi har Nå. lavet skægge ting. Og derfor er vi nu klar. Udenbart ved min højre side, der sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Og ved siden af dig, Anders, sidder... Min bedste ven. <laughs> mig eller Jens. Sørg med dig, Håbe, du siger <laughs> mig nu. Øh, nej, jeg keder Anders. Jens, han er sæt med sød. Ja. Ej, Jens, øh, nu Ej, men... skal vi ikke være med, Ej, med min... bedste venner. Altså, men det var bare, fordi jeg blev helt rørt, og så skukket. skulle jeg sige det videre, og så... Øh... Jens Jens Brangård Poulsen, ja. øh, vores begge tos bedste ven, ja. øh, vores uh, produceren B, mm -hmm. vores mand fra, fra the gay community, og det vores hele. webmaster, mm -hmm. vores whisky. Mm -hmm. Jeg har lige husket øh, mig på. Gry? Jeg har jo også. Eller kære lytter, velkommen til Gry, og kære lytter, velkommen til vores hemmelige gradationsmedlem. Jeg har lige kommer i tanke om noget. Ja, nå. I skal huske mig, på, at, I kan huske mig på, at der er noget fra p nyhederne Ja. Kl. 14, vi skal bruge til en rammehistorie i dag, Jens. Ja, er det er ja. mand, der taler fynsk. Og det er noget med børne eller noget med noget priser øh, ja. på daginstitutionen. Det var øh, Kære lytter, i dag, ja. der kan du godt se frem til, at når klokken er 15.00, der sætter vi vores webcam, som man jo finder på DRDKs og spejder. Mm -hmm. Over på Louise Heddam når hun laver nyhederne. Jeg øh, vil godt sige, at vi har haft Kristoffer øh, Meinert. Og vi har haft Andreas Hall. Andreas Hall. Og øh, i den her uge der skulle gå halvanden måned, med, at vi sendte. Ja. Før at Louise Hededam, hun kom ned og var vært sammen med os. Og ved du hvad? Hun er Danmarks smukkeste nyhedsvært. Og dygtigste. Dygtigste. Der må jeg sige... Fordi der er jo meget med radioen, og så pludselig så er det ikke noget med, om man er god, så noget hvordan man ser ud. Jamen, men hun er både god og smuk. Og dygtig. Mm. Men du har ret. Du var... Andreas er utrolig lille. Men flot. Men flot. Kristoffer er stor og... Flot. Kluntet. <laughs> Det var, hvorfor starter vi sådan? Vi skulle starte med at sige, Anders, ja. du har jo været, øh, det var jo oskarnat. Ja, det var oskarnat i nat. Og øh, jeg øh, tænkte, nu skal jeg se det. Jeg glad. havde to muligheder. Øh, familien var gået i seng, og så tænker jeg, at jeg bliver siddende under og ser det. Og så bliver jeg meget træt, da klokken er to, så tænker jeg, ved du hvad, jeg tror, jeg gør det, at jeg tænder min Xbox 360. Tak til Xbox. <laughs> Nej, jeg tænder, og så vil jeg spille noget FIFA. Øh, tak til FIFA. Nej, så vil jeg, vil jeg vil spille noget, med, noget fodbold. Ja, ja. Du skulle øve efter fifa aften. Efter at jeg blev klasket så blev nummer 18 her. Og øh, det fik jeg så ikke gjort. Du fik ikke gjort, det. Og så faldt jeg i søvn, Nej, fordi hvis jeg havde spillet, så var jeg bare spillet hele natten. Det, ja, det er fordi, at Xbox tager halvanden krig og er eller hvad? Nej, det er fordi, det den var. <laughs> <hums> <hums> <hums> <hums> det kan jo varme hele huset op. Ja, det kildefyre. kan den jo. Men der er jo i mange, mange, mange førfødighedscontainere. Der har Mærsk jo og været med ind til at sponsorere containerne til Afrika. Ah. Øh, som driver driver et strøm dernede, simpelthen. Gud, jeg troede, de brugte strøm, men de laver strøm. Svå kraftværker den. Men øh, der faldt du søvn. Jeg holdt mig vågen, og sagde sige. Øh, til den spændende, spændende uddeling i øh, verdens bedste lydmix, så faldt jeg fra. Ja, det er det rigtigt? Ja, lydmix bevundet en mand? Måske ikke. Nej, var det sjovt. Og ja. du så det jo i en stor biograf i København. Ja, jeg var egentlig i en stor biograf øh, i, i den indre Københavns Imperial. Mm. Øh, og som ikke må reklamere for det længere. De har jo haft det i mange nogle år. Åh, mm. <coughs> oh, det fanden, Men pludselig må de ikke reklamere, ved du hvorfor? Nej. Fordi TV2 laver det. Så må de ikke reklamere? Jamen jeg ved ikke hvorfor, men der må bare ikke stå nogen steder, at det var der. Er men de var det ikke TV2, der I så derinde? tv 2 signal? TV2film, jo. Ja. Ja. Jeg synes ja. faktisk, at Hans Pilgaard var meget god. Jamen, det er da også Det er flot altså. Nej, men hør nu, her. Ja. Hans Pilgaard var jo været på programmet øh, på TV2filmkanalen, ja. den alle jo har, ikke? at man er tvunget til at have, hvis man har den store pakke på KPCV. Ja. Så er jeg på den ene side sad ude for som øh, jo ved alt og mode, øh, om mod. Det kan jeg også godt. Øh, og ved siden af ham sagde en der navn et eller andet. Og til, for det Og Rødhåret. Et eller andet blad. Ja, og Rødhåret. Og, og det er jeg jo også. Og jeg er jo meget bleg øh, Og Rødhåret, nærmest transparent. Der har hun valgt en mere, mere mørk. Der har hun så toning. valgt en sort kjole, hvilket jo slet ikke fremhæver hendes ekstremt blege ben. Hun havde rødspædede du... ankler og lov. Nu skal du ikke gå ind, fordi det er kvinder. Og så bedømme på deres udseende. Hvorimod Uffe, som ved Gud ligner en, der kunne tale tålen overhængen. Hør nu her, hør nu her. Det er, ja. her, det er jo det, der vi skulle væk fra. Nej, det det vi lagde bag, bag os Anders, i 50'erne, når folk ikke gik på forsiden. Og det, der var i det, det er jo, at når man sætter og er en modet konsulent, når man skal udtale sig om modet, og når man selv sidder og ligner en eller anden rødspættet, der har været, altså hun var virkelig... Kender du det? Man? Nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Når man lige så bleg som mig, og ja. altså, man fryser rigtig meget, så er man helt i huden. Ja, det kender jeg godt. Og det var det bare hun. Så var der Jeppe Kors og øh, Thomas Willum på den anden side. Og Jeppe de fik Kors ikke, havde ikke plads. rigtig plads. Han har ikke set nogen film. Øh, nej, det var, var der så ikke så mange af dem, der havde egentlig. Men, men det, der var lidt synd, det var, at de ikke fik plads nok. Fordi det var faktisk dem, der var meget interessant. Jo, men jeg kan sige, så gik øh, Uffe og modredaktøren hjem på et tidspunkt. Og så var der kun Jeppe og øh, Thomas Willum Jensen. Men ikke, at de fik så meget det. var så det, at jeg var faldet okay. i søvn. så var det meget øh, med, at hvad hedder han led øh, meget om film. Det var synd. Susanne Bier. Okay, fint, afslutning. Jeg synes det var svedel. Søren Pilmark, han havde vundet en Oslo. Det gjorde han så det svært ikke. Nej, han blev disse en dreng. Ja. Ja, som i gang uh, Will Smith streng, som ikke kunne udtale. Eh, uh, uh, winner. Uh. Ja, det er eh The Jesse en dreng i Hollywood. Velkommen til programmet. Men det var dejligt at se, at, uh, at der var så mange uh, store og sjove mennesker. Var til det stedet. det? Nej, det var Rockped. Det er en Rice Han spiller jo i Danmark Den øh, i Marts Ja i, marci, 22, i den, marts 22 Nej den 14 er det. Ja, det er også, Jeg kan ikke huske det Men, men øh, den er udsolgt koncerten Det er ligegyldigt øh, Og øh, Vi prøver at få ham i studiet Og jeg, jeg kan sige så meget At det er meget meget tæt på At vi har en interviewaftale med ham nej, eller, nej Det er det vi ikke har Han vil gerne komme og spille Men han vil ikke intervjues vi, vi har fået at vide Hvis intervjuet Eller hvis optræden går igennem besøger, af ham går igennem Så må vi ikke stikke mikrofonen op I, i hovedet på han, Overhovedet bliver han så går han. Og hvor nemt er det lige, hvor fedt er det lige normalt, så har man nogen inde at spille live. Ikke? Mm -hmm. Æ, og så skal man altid, ja yeah, jeres nye single er jo også rigtig fed. Eller hvad synes, hvordan har I det selv med den nye album, er I glade for det. Mm, det tror man Men nok. Men her har vi at gøre med en mand, der rent, faktisk er interessant. Vi gider kun at høre musikken. Vi gider ikke snakke med ham. Jeg håber virkelig på, at den går hjem. Den ligger hos hans manager. Jeg vil lige sige noget, inden vi går videre. Ja. Der er rigtig mange lytter, der har skrevet til os. I sender kun i Mono. Ja. Og det er folk i Aalborg, Aarhusområdet, ja. sådan som jeg har forstået det. Jeg kan hmm. sige. At der arbejdes virkelig på sagen, men vi kan jo lige prøve at gøre Anders, noget. jeg vil også sige, at der er en ting, som det giver os lejlighed til at gøre, og det er længe siden, vi har gjort det, og det er at lave øh, vores stævtest. Stævtesten, skal vi lige lave Fordi den? at den er jo så øh, i dag henvendt primært til folk i midt- og nådenlandsområdet. Ja. Hvis de kun hører radio i den ene af deres højtalere lige nu, ja. så er det muligt, fordi deres radioapparat er forkert forbundet. Og hvordan, hvad Det kan det? være, at den er i det, der hedder modfase. Ja. Det, man skal gøre, det er, at man skal først prøve at vende radioapparatet 180 grader. Nej, ja, men man skal gøre det mens så spiller den her tone her. Nå, der, det, der kommer lige, der, der hedder kontrolzone. Kommer ind her. Tror jeg nok. Skulle være her lige om lidt. Den er på mig. Den er på vej. Tror det er vi en... nok. Sådan, der har vi en... Godt lige skrue en kendet for kontrolzone, så folk ikke bliver sindssyge. Øh, og så, hvis jeg har kontrolzone i deres ene radiohøjtalere, øh, så skal de vende deres radioapparatet 180 grader vertikalt. Og det er med uret. 180 grader vertikalt med uret, uden at ledningen til lysnet afbrydes. Hvis de så hører min stemme, som om jeg kommer fra et sted inde i væggen, så er de blevet sindssy. Så skal de ringe efter den sociale døgnvagt. Hvis jeg derimod kommer lidt fra her og der, så er det ikke deres radioapparat, der er noget gav med, så er det hele Danmarks Radio, hvis budgetter er overskrevet lidt. Vi arbejder i den grad på sagen. De kan også vælge at... Sluk deres radiovaret et par dage, lad det stå og åbne det igen. Så nogle gange er det gået over til Dagens program i dag er jo et helt specielt program, fordi ja. at i onsdags, der sendte vi vores jubilæumsprogram nummer 25. Ja. Altså det 25. den 25. udsendelse, vi har sendt i året 2007. Ja. Og det fejrer vi i dag med, at øh, vi spiller en masse klip fra tidligere udsendelser. Og det er ikke kun klip fra, fra, vil jeg da godt sige, fra året i år. Nej, nej, nej. Men vi krydder det også med udsendelser. Med, med klip øh, og sms, med genhør. Klassikere. Fra øh, sidste års programmer. Klassiker. Og det bliver sjovt, og det bliver godt. Vi skal også... have tillidsbingo. Det skal vi nemlig. Vi skal have tit fra hjemmet. Det skal vi også. Vi skal have MGP-quiz. Nå. No. Står der her. NGP, Chris Tøbholm, Adam, Abbas, femte medlem. Abbas tror jeg er Abba. men okay. Abbas, Abbas femte medlem. Så bare hiv ned på Vestbrød. Vi ja. skal 50% Mikkel, Ulstrøm og til. Og så er der noget sjovt her. Danmarks mest kendte radioværd. Det synes jeg, vi skal tvære lidt med. Ja. Der er jo en øh, utrolig øh, grundig undersøgelse, øh, refereret BT i dag. Mm -hmm. Hvor man jo finder ud af, hvad, hvad er de mest elskede og kendte radioværd i Danmark? Ja. Og øh, der ligger jeg jo nummer fire. Hvem er nummer 1? Det er det, ikke? Hvem er nummer to? Der er heller ingen en Nummer tre. Det er Mads Stevensen. Ja. Nummer fire, det er simpelthen dig, Arms Ja, det er mig. Jeg slår lige en Mylius. Det er en top 12. Top 12, ja. Og, og jeg det er, er ikke helt med. store ringe spørgsmål, hvor er han sprænder den. Jeg gik emetron, og så tager den spejl frem, og så har jeg bare sådan en størked sød. Øh, det er en er... lille pause. Det gør i store historiske pauser i hele verden. Jeg er ikke med på den liste. Nej, og det jeg. finder jeg selvfølgelig svært mærkeligt. Jeg gider ikke at sidde hisma op Men og det er også jer, bare er lige for en lønforhandling. Det, der er sket. Vil han, vil han have en rigtig historie for de varme lande? Ja! Yeah. Ja. Yeah. For nogle år tilbage. <laughs> der skete der hverken værre bedre det, at yeah. Se og Hør <laughs> havde jo en ø, årlig ø, afstemning. Den fik han Kvordrup selvfølgelig smadret, da han skulle ind og lege politisk kommentator. Nu skulle Se og høre jo være spændende news. Ham og gipperne af dem sagde, at vi skal ikke have de der ø, afstemninger mere. Så var der de her afstemninger. I ser her om årets tv-radiovært, Anders lytte efter. Ja, jeg troede, Så øh, jeg var, var Henrik Poulsen og jeg, og en masse andre, Lykke øh, Løggård, Paul Lerang, alle mulige, var samlet øh, Michael Kamper, Lars Danskov var samlet på Marriott Hotel i København, det var lige åbnet. Det var også top hotel. Og det ser seriøret så den her kæmpe fest, afstemningsfest. Og det var der, man afslørede, hvem var det, som blev, altså. Ikke? Og så går man igennem radionavne, og så kommer den nummer 20, Nikolaj Moldbæk. 19, Uller Jensen, 18, Henrik Poulsen. 16, og så, kom, og så tænkte jeg, okay, så jeg sgu nok ikke med. Nummer 10, kan jeg huske jeg siger, så siger de, nummer 9, Hans Otto Bisgaard. Oh. Så tænker jeg, okay, jeg er helt væk. Nu kommer Møller og dem allesammen. Nummer 8, Anders Breinholtz. Nummer 7, Jørgen Mühls, og så videre. Top 3, det var i øvrigt, øh, der var en radiolæge på B4. At I snupper massen nummer 2. <lød> og øh, Lars Danske nummer 3. Og der vil jeg lige sige ved den her historie, det var jo rigtige mennesker, der havde stemt. Det var jo ikke sådan noget, hvor et eller andet analyseinstitut det vil sige, nu og streger, jeg pludselig streger, og Bodil Kat og Kirsten Erlandsson ringer rundt til uh, alle nu mulige jeg danskere. Nu er se og høre pludselig dine venner, som Ej, laver jeg. en dejlig fest for dig og giver dig nummer 8, hvor du altså giver dem gratis omtale flere sider. Vil du høre, vil høre, hvorfor jeg blev nummer 8? Mm, jo, det vil jeg gerne. Uh, vi skulle så sende et radioprogram for Haderslev fra en eller anden café, hvor vi sidder og sender en eftermiddag. Der er en lytter, der skriver, må jeg komme ned og sige hej til jer? Det, det må gerne. Det er jo derfor, vi kommer ud og yeah. Så kommer pigen ind med øh, en kæmpe stor buket blomster i den ene hånd, og én blomstrose i den anden. Og Men så spørger hun det. først, hvor er Henrik Poulsen henne? Så får Henrik den her ene rose, ikke? Og så siger hun, hvem er så Johannes Breinholt? så siger jeg, det er mig. Og så kigger hun, jeg har aldrig set så skuffet et ansigt i det <laughs> ansigt. Altså, hun tænker bare, nej, var han grim. Hold da kæft, var jeg, han dog grim. Det var da helt vildt. Og så her, det er til dig, de her blomster. <laughs> og så får jeg altså den her 40 rosers buket, ikke? Ja. Og jeg kunne også se, hun var skuffet. Øh, så siger jeg, snakker jeg det faktisk, og så siger hun, ja, det er jo, hmm, ja. Så den her, ser her afstemning. Der er den slip, der var i, siger jeg hør. Den måtte man sende ind lige så mange gange, man vil Og hun havde været så sød og rar, hende lytteren, at hun havde kopieret den i 200 eksemplar, og sendt den ind. Med mit navn på. Og det var derfor, jeg blev nummer 8. Ellers havde jeg aldrig været på listen. Og oh, nu op. Så der findes søde lytter derude, Anders. Det er ikke bare en lysinstitut, og det er det samme Spiser du er der? Ja, ja, hej, ligger man på. Lidt, med det det, ringer midt i aftensmad. ikke? Okay. Hvordan har I så fundet ud af dem her med den nye liste? Den nye liste, der har de ringe over. Ringer, altså, alle altså altså 1200 mennesker, ikke? Åh, oh, det tror jeg. Tillykke med, Lars. Jamen, jeg er da helt skamfuld. Vi skal nu uh, sætte uh, tiden tilbage, vores øre, vores øjne tilbage til søndag den 2. april. 2006. Ja. Yeah. Det er et resume. Du skal ikke spørge, hvorfor vi spiller klip for sidste år, Jens. Men øh, det er et øh, klip. Det er et festklip. Hvor er et andet til jeg? Det er jo et klip, der vi spillede under en af de største kriser, vi har haft i landet de sidste fem år. Fuld influenzaen? Ja. Rasset fra, snart om, altså, Mohammed-krisen glemte. Glemte. Det her, det var stort, det var farligt. Og hvem gjorde noget? Vi var de eneste, der gjorde noget. Nemlig. Og hvordan var det, vi gjorde det? Og vi gjorde det på Folk følgende måde, at det man hører nu, det er, at øh, er den en syg fugl? Er den en Hvordan ser det, fordi... det forskel ud i haven? Er forklaringen med? Jeg tror, okay, det er forklaringen. Altså, okay. Er I klar? Vi hopper ind uh, på et tidspunkt i programmet, i De Sorte Spejder, søndag den 2. april sidste år. Prøv at høre, jeg spiller lige en kort bid noget her. Ja, ja, så skal du prøve ja. Og nu er det mig, der taler nu, er nu 2007. Ja, og der lød du noget yngre, Anders? 5? Ja, <laughs> det er ikke engang løn, det går. Det var 5 minutter af 49, ja. Så bare, så I ved det. Så I skal lige spole lidt tilbage af, ja, altså, så, så, det, det, og det er helt, helt frisk børn. Og så sætter en pause på, og så når Anders, når du siger nu, så slipper du en pause. Okay, nu. No. Ja. Det er jo en og... rask fugl, men så spiller jeg lige noget her. Det er en syg fugl. Yes. Og det vi skal nu, os, det er, at vi skal... Nej, yeah. øh... det er også lidt en test af mig, ikke? Det, det kan vi godt sige. Ej, det kan man godt sige, men ja. det er lige så meget en uh, licensborn øh, -licens. informationskampagne, ja. øh, informations vi skal i gang ja. med nu. Det er. Hvordan hører man for eksempel en rask og en... Hvornår ved at man, der er noget galt med fuglen? Ja, fordi at mange har jo henvendt sig til os øh, og, og sagt, at vi vil gerne skyde fugle, men vi vil helst kun skyde de syge fugle. Ja. Og det synes jeg er en smuk ting. Ja. Øh, men jeg siger bare for, det jeg synes skyld hele bundet. Ikke? Men hvis man er i den, øh, kan man sige, lidt mere øh, øllebrødsbarmjertige øh, grøft, og det er fint, ja. så er der her øh, hjælp at finde. Hvis man, mindre man er døv, selvfølgelig. Ja. Og øh, jeg har fundet... hvis øh, så fundet... hører man nok ikke radio. Nej. Jeg har fundet funne. Ja. Anders, vi skal have øh, først en rask fugl Og hvad er det for en fugl, vi skal høre? Altså, vi hører fuglen, som den øh, lyder Og så når den er blevet smittet med fuglen ja. højpatogen hn 51 Bagefter, ikke? Ja, ja. Og Anders, øh, hvilken fugl er det, vi skal høre først? Den første, vi skal høre, det er en øh, birkesfinke Skal jeg måske lige sige, at den er rask Den er rask? Den er ikke syg Nej, du kan det faktisk æh, Men det er, fordi den har birkes ja. Nå, så bliver den smittet Og hvad sker der så? <håh> det er ikke godt. Det vil altså sige. Der ved man her, at man arbejder med en syg fugl. Ej, det kan jo også høres jo. Ja, Prøv lige at tage den raske igen, så vi lige kan sammenhælde. Ja. ja, den har lige det, der, det til at starte med. det er bare en forkølelse. Ja. Og det ja. er den syg. Fiffor, ja. ved du hvad, øh... Hører man en fugl sige sådan, Nej. Ja. skyd den. Ja. Vi skal have den næste fugl. Ja. Og det her, det er en rask hvad? Det er en rask øh, bombe-stær. Mono. Uh -huh. Meget sjældent. Det er en isfugle, der kun kan øh, mono. Og, jeg, også, jeg sige, og at sådan her lyder den jo, når den er rest, Det viner vi om, ikke? Jo, men jeg skal også lige sige det her. Det, øh, der er ikke noget galt i deres radioapparat. Der kommer kun lyde af en højtager. Ja. Øh, og, og, og, og sådan her lyder den, når den er syg, kan jeg forstå. Bombe-stær, når den er syg. Gå væk, unger! Gå væk fra fuglen! <tryk> det er nok... Gå Men væk fra er... fuglen, ja. unger! Og, og det er sig well <zijn principe> det. gør vi misterio. Oh. Den fugl skal man altså holde sig væk. Øh, den næste fugl, vi skal høre, øh, ja. øh, en, en, en, en rask fugl. Det, det er, er en, en vandre <tryk> Kom her. Ej, det var den, vi havde. Der. Det er altså en rask vandre-albatros. Vandre... <detentionabel> Jeg er, er en søvn, den er rask, men her kommer den som syg. Nej, <laughs> hvor er den syg? Nå, jeg vil sige, at de fleste af de her bulder behøver slet ikke at skyde, fordi de er meget tæt på selv at tabe letten. Det kan vi ikke skrive om. Bare være at gå i nærheden i ja. himlens navn. Og hvis I ikke kan lade gå nærheden, så lad ved at smøre deres afføring ud over jer. Ja. Og hvis I ikke kan lade med at smøre deres afføring ud af, så husk at vaske ind. Ja. Og øh, vi skal have øh, den næste fugl, ja. den næste fugl er traskonæb. Ja. Det er altså et rask øh, traskonæb. Og her er den så, øh, Sy. Når, når den er Syg. Sy. Det er altså heller ikke, den er helt god, den er ikke. Vi har to, øh, oh, oh, vi har, vi har øh, vi har, øh, nej, nej, nej, nej. Vi har altså to fugle tilbage, Jens. Ja, det er vi. Ja. Og øh, her kommer en rask. Ja, det er, og en af min søn har bedt om at få med, det er stork, stork, lange ben. Kan du høre? Ja, det er også altså en digital radio. Gud, hvor er den sød. Det er sådan altså en rask stork. Ja, og her kommer den som syg. Ej, det er at hvis ens stork siger sådan, så skal den dø. Der bør man nok også øh, træde inden dør igen, ikke? Det, der sker jo, det er, at øh, sygdommen sætter sig på nervesystemets vi skal Og fugle tror simpelthen, de er noget andet, end det, der. De Og vi skal snu have... af. Med den absolut sidste fugl, Anders. Og øh, hvad er det, vi hører, inden den bliver øh, øh, rigtig syg? Ja, det er Bollekat. Bollekatfuglen? fuglen. <laughs> ja. Nej. Kan du høre den? Ja. Sådan lyder Bollekatten, når hun ikke er syg. Ja. Og her lyder hun så, eller når fuglen er, ja, ja, ja. er, er, er rigtig syg. Er du klar? Ja, jeg er klar. Oh, er du klar? Kom her. Ej, hey, hun er syg. Eller, den er syg. Oh, Kunne du høre det? Oh, oh. <laughs> man, man, man sidder på sin altan ude i Brøndsøj og hygger så, og så kommer der den lyd op af af, af, af... af facaden. Det har man jo ikke lyst til. Nej, oh, det har man overhovedet ikke. Det, der sker... Det er, at vi sidder nu her. Vi sidder her med et problem. Et dilemma. En, øh, en, et valg at træffe. Ting nummer et. Vi vælger ikke at spille tillidsbingo i dag. Og det er primært fordi, at vi er kommet til at give alle mulige poserne væk. Så vi skal Jens. lige at trykke nogle nye ting i morgen, Jens. Yes. Og to. Jeg skal ned ja. Vi har også en præmie, vi skal udlejde den her uge. Jo, ja. Det er jo en hel figur af vores kollegaer. Camilla Gianli. Camilla Gianli, som jo øh, har valgt at stå frem. Med, ikke helt nøgen, men dog næsten i M. I mandebladet. I drengersbladet, M. Og der har vi nogle øh, real-time popfigurer. Altså hun er en hvad er det? Hun er en 5 øh, høj, en 1,5 meter. Fem. En meter fem. Ja. Så sådan en helt popfigur har lavet pop. Men det vi gør ved vores popfigurer, det er, at vi øh, designer Spebelum. den helt specielt, fordi hun har været til en øh, bestemt undersøgelse, okay. hvor hun jo er blevet renset ud. Ja, det er rigtigt. Og der vil vi, vi kan ikke sige hvad det er, andet end øh, Jens vil tage et billede i morgen. Er yes. det? Øh, og så vil vi lægge figurerne på vores hjemmeside, sådan som det så ud, da Camilla gennemgik den. For ellers ville det jo bare være en almindelig papfigur. papfigur af hende. Ikke? Nøgen. Ja, Eller han nøgen. I øvrigt apropos uh, på så så jeg uh, de der meget dårlige tubor-reklamer. Eller er det Carlsberg? dem der med, uh, hvor de skal være drengrøg igen, ikke? og ikke se på havlover uh, i farve. vores ja. ham der står roer på der. Nej, jeg har ikke set ham. hvis du kan se det, så har du det. Har vi glemt, hvordan det er ved at være i ja, stedet ja, ja. for at bare... Det er en lidt dårlig kopi for... dårlig af en Coca-Cola-aklæg ikke? Ja, det er det også. Men ham, der står roer, han sætter cola ind i Imperial. Og det synes jeg bare, hvad foregår der nu? Nå, måske Nej, så står han der og råger. Så vi spiller ikke Tillespingo i dag? Nej, fordi vi mangler præmier. Og fordi, at det giver os bedre tid til at gå i dybden med et andet fast segment her om mandagen. Ugens tip. Det er hjemmet. Vi uh, diskuterer hjemmet. Hjemmet Smandigt Danmarks bar. bedste, eller Det var engang Danmarks bedste ja, ugeblad og det. havde engang Danmarks bedste tip for deres læsere. Takket være Betty. I følger os, altså vores egen holdning her på programmet, så ja. er disse tips, der er i bladet, blevet altså de dalede meget i kvalitet i hvert fald. De vandet ud. I forhold uh, til underholdningsværdien i vores program, og vi har uh, haft flere diskussioner. Og vi lige taget den nu, da vi spillede Phoenix. Ja. Øh, skal musikken var lidt ja. Skal vi være helt ærlige? Jeg synes, vi skal godt vi kunne fortsætte. Men der er tre holdninger. Mm. Vi er tre personer. Du synes godt vi kunne fortsætte. Jens synes man godt kunne fortsætte, hvis man bare lavede en mærkelig stemme. Ja. Og jeg er skeptisk over for hele projektet. Ja. Øh, og, og det er dig der læser mig op. Hvis du læser, jamen det er dig der, der, der jeg, jeg kan ikke læse dem op lige så godt som du gør. Det er Jens Jenske aldrig noget. Jamen, det er, så fordi jeg har bladet. Det er jeg læst dem op. Det er rigtigt. Men det her jeg bare vil frem til det er. Ja. Der er kun én, der læser mig op, og det er dig. Det er vi enige Den er med på. Den er med Så hvis du skeptisk overgang det hele, så skal vi droppe det, fordi det går ikke. lad mig ud. Jeg vil bare sige, at hmm. der er ingen grund til, nej. at du sidder og læser dem op, fordi hvis du er lidt skeptisk omkring, når du sidder og læser dem op, så gør, er du ikke lige så morsomt, som du men det er ikke ville være, når du, du lige. læser dem op. Så lige. bliver det sådan noget halvaget, og når ja. Jens og jeg sidder og griner, nej, kom nu, kom nu, ja, ja, så vil ja, du aldrig ja. blive så sjovt. Nej, det er rigtigt. Det fandt det. Er det, der, det er jo det der dilemmaet. Det er også derfor, at nu lægger jeg det ud. Men der, det er sgu også, der bestemmer, og det er der ikke nogen, andre skal bestemme. Nej, vi lægger det ud til jer ja, Einstein. Altså dig, og Jens, ja, ja, ja. Altså, jeg, læser, jeg læser op her, ikke? og så siger vi simpelthen, vi, at det er sjovt. Mm. Det er et stort pres der på nu i hvert fald. Ja. Nej, men Anders har jo allerede fortalt os, at tippene ikke er særlig sjove. Jamen, jeg synes det bare ikke, der er for eksempel det, der hedder uh, Ren Uden slid Det lyder godt lovende. Det kunne jo opleve sjov. Men så lyder selv tippet, er gryden brændt på, brug der et par spiskefulde vaskepulver og lidt vand. Varm gryden op og lad den stå. Så løsner snavset sig, og du slipper for at skrue på skuren. Ja. Det kan man ikke engang med en god vilje. Grin af vel? Nej. For det er bare nogen, der gnår en gryde af. Det vil vi <laughs> vel alle prøve. Så er der en her, der også er låne pus med bananskralder. Det kan jeg godt lide. Den bliver sjov nu. Ja, og så alligevel. Stueplanter, især palmer og lignende, bliver hurtigere grå og støv. Blanten bryder sig ikke om brug af klude med mere, så prøv derfor at støve bladene af med en af sådan en bananskrald. Blanden bliver fine og glinsende uden af bladene. <laughs> ej, ej, ej. Ej, der, der, der, nu vil du heller ikke selv. Ja, nu vil ikke selv. Nej, nej, nej, nej. Nu ved jo, du du heller ikke havde, selv. han knopper bladet. blad. Havde han bare brugt lille ord knuppe, så har det været sjovt. De bliver klare og glansende. Det er da meget sjovt. Ja, ja. Prøv at knuppe i stedet for. kunne han ikke i Valby eller hvem fanden der. Bare lidt lidt liv op. så prøv derfor at knuppe bladene med indersiden af bananstrænet. Okay. Sådan er det sjovt. Jamen, det er det. Kan du høre det? Det er simpelthen de mangler det sidste touch. Men vi har da prøvet før, hvor du selv laver dem om. Jamen det vil være urine. Så er der er her en der hedder billige Bør børne det synes Gry er sjovt. <laughs> det er noget, de har. <laughs> I stedet for at købe det dyre børnemamlade, kan man købe et billigt mærke og blente dem. <laughs> <laughs> nu begynder det. Kom her, Gry. Du, må godt, kom du skal ikke blive sur. Du grøn uh, sur holder på blusen. <laughs> Få Gry ind, så. Holder på blusen. Okay, så, så, vi, så hun kommer vi ind for at uh, grine? Ja. Okay, godt. Ja. Gryden skulle høre. <laughs> okay, da jeg, for jeg ved ikke hvilken gang, havde samlet en bluse med lidt for stor udskæring op fra bunden af skabet, fordi den var glædet af bøjlen, fandt jeg på følgende. Selv en et af stik i hver side af bøjlen cirka 2-3 cm inde, og blusen bliver hængende. Nej. Nej, vel? Men det lyder godt. Hold på blusen. Så er det flere. Okay. Kernemælk i kagen. <laughs> Se, nu begynder vi. får vi lidt underlægningsmusik også en der? Kernemælk i... Nej. Når jeg bager chokoladekage, bruger jeg kernemælk i stedet for mælk, så bliver kagen mere luftig. Nej, Nej. det skal trykkes lidt oh. Oh. ud af tuben. Ah, Nå, hører jeg, den der, den kan godt få et syvtal ud af ti du. Ah, det kan den godt gøre, så prøv lige at... Den, den her er ikke... Den er sted øh, ubegavet, men den er meget sjov. Dyredråber. Mm. <laughs> Not even close. Med dine hænder med håndlotion, inden du tager den... <laughs> <laughs> inden du tager tøjet ind. inden du tager den dyre natcreme på, så svarer du... Al <laughs> ah, det holder nu. <laughs> Ja, men du kan ikke komme uden udenom det, Anders. De der, de er gode. Det må du Det er altså at gøre med en mand fra, eller kvinde, eller noget. Et menneske fra, fra Aalborg her, ja. ikke? Oh surprise. Som simpelthen altså, har det råd, at man skal smøre sine hænder ind i creme. Før man smører <laughs> dem ind i creme, for så sparer man creme. <laughs> her er spejder, ny version. klokken to forvent en sensation.